Îmi plăcerea să vă salut și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. Să mă bucur pentru faptul că sunteți alături de noi și urmăriți emisiunile de educație, de data aceasta destinată ediția noastră, relației de cuplu și nu numai, pentru că ne gândim cum am putea, ca din experiența noastră, să transmitem ceva copilului copiilor noștri, în legătură cu alegerea partenerului de viață. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna lector universitar, doctor Zenobia Niculiță. Bine ați revenit! V-am regăsit cu drag și de data aceasta. Evident că pe parcursul emisiunii vom atinge mai multe aspecte legate de transmiterea acestor valori, informații, criterii de selecție, dacă vreți, dar bineînțeles că rămâne întrebarea aceea, cred că în mintea fiecărui tânăr, cum să-mi aleg partenerul de viață în funcție de ceea ce simt, de intensitatea emoțiilor sau de ceea ce știu că este bine, de ceea ce spune rațiunea. Mai ales că dacă suntem tineri și ne interesează subiectul acesta și avem niște părinți cu care avem o relație foarte bună, adesea sunt puse în balanță aceste lucruri sau discutăm despre ele. Putem să deschidem emisiunea cu această întrebare și bineînțeles că pe parcursul ei vom răspunde la ea în, uh, poate că în mai, mai bine, mai complet. Întrebarea este o întrebare veșnic valabilă. Mai ales în retrospectivă. În sensul că după ce am trecut prin niște etape ale relației, de obicei ne întoarcem înapoi și ne spunem dacă aș fi ales altfel sau dacă aș fi făcut în fel, ne, ne comparăm cu alte persoane, cu alte relații și ne se pare că rațional vorbind, persoanele respective au ales altfel. Studiile de specialitate însă pe psihologia cuplului ne spun că Tiparul construcției unui cuplu pornește de la atracția interpersonală, de la faptul că există anumite, da, anumite zone de conexiune, de conectare între persoane, care ne fac să ne simțim atrași sau nu de o altă persoană. Aceste. Atracție, aceste forme de atracție nu sunt în principal raționale, nici măcar nu sunt conștientizate deseori, însă această chimie, cum o numim noi și o putem numi chimie a dragostei, se pare că există acolo niște... Uhum. niște substanțe chimice, niște hormoni care se secretă și care se seamănă destul de bine cu niște droguri no. sintetice în creierul nostru care ne fac să simțim profund atracția de, uh, față de a cealaltă față. persoană și să trăim acea îndrăgostire exuberantă. Și care pe parcurs evident dispare. că dispare, dar pentru început este mecanismul natural uh, de a conecta oameni și a aduce împreună într-un cuplu. Întrebarea este dacă Decidem pe baza acestei chimii Să ne căsătorim Sau să rămânem Într-o relație Adică este chimia aceasta până la căsătorie Și dispare imediat după ce ai actul Nu știu dacă contează foarte mult Actul de căsătorie în sine Însă Etapa aceasta de îndrăgostire Durează undeva Între șase luni și doi ani maximum Adică e acea perioadă a lunii de miere a... Prima Trebuie. perioadă a cuplului, o perioadă în care de obicei suntem atât de entuziasmați de celălalt și pentru că este nou și interesant, este un teritoriu și de, de și de cucerit și de descoperit și pentru că există toate mecanismele astea chimice, hormonale care ne țin activați, dar pe care fiziologic vorbind, nu le putem susține o viață întreagă, efectiv corpul nostru nu le poate duce. Și în mod normal, nici psihologic Nu le putem duce, pentru că la un moment dat Ne vom confrunta și cu acele lucruri Care ne irită Nu ne plac, ne deranjează Cu acele lucruri pe care trebuie să le Stabilim între noi și să le Negociem până la urma mai urmă, în Așa fel încât să intrăm într-o dinamică echilibrată De cuplu, pentru că nu putem Să stăm de mână La plimbare în parcurs toată viața Nu putem să simțim aceleași emoții Și să ne bucurăm entuziasm, De nu? entuziasm acela inițial, cât timp avem copii, ne stabilim într-un anumit loc, avem o casă în comun, avem joburi, avem o grămadă de alte activități care fac parte din echilibrul nostru psihologic și social. Și atunci ne întrebăm dacă putem să ne ghidăm după această chimie în funcție de intensitatea ei în mai multe relații. Da? Deci alegem partenerul dacă știm că simțim foarte puternic această atracție și n-am mai simțit același lucru în relație cu o altă persoană pe care am avut-o ca prieten, prieten pe parcursul tineret. Cred că aici este vorba mai degrabă de niște așteptări, de niște mituri pe care noi le uh, perpetuăm în societatea contemporană. Uh, Trebuie să ținem cont de faptul că ideea unei a unei relații de o viață întreagă, bazată pe criterii de emoții, acea relație și căsătorie romantică, de dragoste romantică, este un concept relativ nou în istoria omenirii. N-a existat până acum câteva sute de ani. Până atunci căsătoria era un contract social, în primul rând, bazat pe niște valori pe niște negocieri între familii, între clanuri, între triburi, dacă vreți. Ei bine, acum însă, -ă, relația de cuplu se bazează pe ceea ce numim dragoste, pe un complex de emoții și sentimente pozitive pe care avem față de celălalt. Evident că dacă ne bazăm doar pe atracția inițială, aceasta nu poate susține o, o relație de lungă durată. Pe de altă parte însă, atracția, chimia aceasta pe care o simțim față de o persoană, este posibilă cu mai mulți parteneri. Adică nu există un singur partener acela față de care uh, simțim în tot acest... complexul ăsta de emoții și din care se va dezvolta o relație de lungă durată, în mod natural și uh, singurul cu care vom putea avea o astfel de relație cu toți ceilalți am putea avea doar eventual niște umbre, niște relații superficiale. Nu. Compatibilitate există în diferite forme între ca potențial între mai mulți parteneri, dintre care noi va trebui să alegem. Poate cu unii dintre ei nu mă niciodată, nu știu. Uh, însă, atracția interpersonală servește ca uh, impuls inițial. Pentru a cunoaște mai bine o persoană, pentru a intra într-o relație în care e posibilă această o descoperire. Motivație. În momentul în care ne negăm acest impuls inițial, uh, de relații lipsește dinamica, lipsește avântul cu care să, să pornească în, în acest proces. Cu toate acestea, statistic vorbind, relațiile funcționale și de durată se dovedesc ca fi acelea care nu au pornit de la o chimie puternică, de la o decizie luată pe baza emoțiilor, ci de la raționament de la uh, conștientizarea faptului că cei doi se potrivesc? Nu știu dacă există statistici referitoare la corelația dintre durata relației și uh, intensitatea emoțiilor inițiale, în faza inițială, însă ce e cert, apropo de emisiunea la care suntem, una despre educație, e că acele cupluri care rezistă o perioadă foarte lungă de timp, sau o viață întreagă, sunt cupluri care au învățat ceva cu privire la cum se trăiește împreună. Pentru că a fi împreună cu celălalt e o aventură continuă. Nu există un moment La care putem spune Relația noastră este bine stabilită Pe un făgaș bun De acum în acolo, încolo bucură-te suflete și veselește-te nu mai ai nimic de, făcut. Nu nimic de făcut Suntem în continuă transformare Și schimbare Ceea ce înseamnă că eu Persoana care te-am întâlnit acum 10 ani sunt foarte diferită de persoana care sunt acum împreună cu tine după 10 ani de relație. Nu știu cum voi fi peste 10 ani, dar cu siguranță voi fi altfel. Ceea ce înseamnă că pe parcursul relației mereu va trebui să ne redescoperim unul pe celălalt și să regăsim elementele care ne conectează și care ne ajută să fim împreună. Iar aceasta este uh, nu doar un, un efort conștient, ci este o investiție de timp și de uh, resurse personale planificată. Pentru că altfel a ne imagina că o relație va fi sau nu va fi de succes în funcție de criteriile după care ne-am ales inițial, este o iluzie. Criteriile după care ne-am ales inițial, statistic vorbind, oricât de raționale ni le-am imaginat, sunt de fapt prea puțin raționale, Chiar și atunci când ne spunem că ne-a ales partenerul de viață pentru că a apreciat la persoana respectivă niște valori și niște uh, caracteristici, niște calități, în realitate, uh, acele criterii uh, autentice, interioare după care ne, ne uh, găsim unul pe celălalt, sunt preponderent iraționale și, drept urmare, nu pot să constituie baza sau fundamentul pe care nós vamos... vamos continua să ne regăsim și să fim împreună o viață întreagă. Deci Este foarte interesant, important și trebuie să revenim asupra acestui aspect legat de modul în care înveți să da. uh, comunici și să fii pentru partenerul tău, partenerul ideal, da, pe parcursul Bine, ideal e, poate da. mult spus, partenerul potrivit și la fel să regăsești acele puncte comune prin care să, să poți să, să comunici și uh, să funcționeze relația. Pentru că, așa cum spuneați, ne schimbăm. Însă, revenind la ceea ce spuneați că este alegere irațională, aici vorbim despre alte motivații um, sau există mai multe teorii cu privire la uh, criteriile după care ne alegem partenerii. De ce suntem atrași de unele persoane și de ce nu de altele? <hă> uh, se vorbește foarte mult despre criteriul fizic, evident. O persoană poate fi sau nu atractivă din punct de vedere fizic. Pentru mine. Uh, da, și aceste criterii sunt oarecum greu modificabile. Sunt subiective, dar sunt și uh, greu modificabile. Ele sunt resimțite ca fiind foarte naturale. O persoană ne este atractivă sau nu? Punct. Uh, criteriile de frumusețe, de atractivitate fizică, au la bază și unele uh, standarde, să zicem, uh, destul de larg răspândite și acceptate. Unele persoane sunt considerate atractive de către mulți, însă studii de estetică spun că ceea ce rămâne foarte atractiv la fiecare dintre noi sunt tocmai acele imperfecțiuni, acele deviații de la standardele de frumusețe. Care țin cumva de unicitate. Care țin unicitate și care, personalitate. Care, sunt atractive și interesante în dinamica noastră, felul în care ne mișcăm, felul în care vorbim, felul în care integrăm uh, cu personalitatea și cu comportamentul nostru, felul în care arătăm. Toate Trebuie împreună -l -l ne fac să fim atractivi pentru anumite persoane. Exact. Uh, însă, dincolo de această atractivitate fizică, celălalt nivel uh, este, după cum spun mai multe teorii de genul uh, cea... Uh, um, teorie imago cu privire la terapia cuplului sau, uh, cu, uh, sau uh, psihoterapia schemelor, care spun în Hai. esență că ceea ce ne conectează, ceea ce ne atrage și ne face să ne unim unul cu celălalt, sunt, ce ne... uh, ține mai degrabă de rănile, de uh, durerile, de problemele nerezolvate care cu ne care avem. venim din istoria noastră personală. Și uh, uh, uh, Astfel se explică de ce două persoane care au avut traume asemănătoare sunt împreună? Sau? Ideea de bază e că noi cu toții venim cu niște nevoi neîmplinite, cu niște vulnerabilități, cu niște traume mai mici sau mai mari și că, după cum spune terapia IMAGO, ne întâlnim în cuplu ca să ne vindecăm unul pe celălalt. Adică vom căuta în continuu, în celălalt celălalt și ca un concept filozofic, dacă vreți un altul față de mine voi căuta întotdeauna în celălalt posibilitatea de a mă întregi, de a mă vindeca de a-mi repara unele răni care m-au durut foarte tare și asta înseamnă că voi căuta în celălalt acea persoană care să îmi împlinească într-un fel aceste nevoi problema problema majoră după cum zice tot terapia imago, e că noi avem niște pattern niște tipare de relaționare și de dragoste pe care le-am învățat în copilărie, care ne sunt familiare, pentru că ne-am trezit în lume cu ele și știm că așa se iubește sau că așa se relaționează. Ori, aceste tipare pe care le învățăm primordial de la părinții noștri, ajungem să le redescoperim, să le regăsim în ceilalți și ne conectăm într-o măsură mai mare cu aceia care... Um, corespund tiparelor, ne sunt suficient de familiare. Chiar și atunci când am detestat tiparul exact. pe care exact. l-am găsit la uh, părintele nostru de sex opus, da? și nu apărat. poate fi părintele de aceeași sex, de -același... persoana care a fost principala persoană de atașament și care, pe de altă parte, ne-a și produs cele mai multe răni uh -huh. sau ne-a și lăsat cu cele mai multe neîmpliniri în mod involuntar, pentru că de cele mai multe ori în viață, părinții și-au dorit să ne ofere tot ceea ce era mai bine și tot ceea ce au putut și au înțeles mai bine. Dar la urma urmelor și au venit din istoria personală cu propriile o, vulnerabilități acele. și răni și, dureri. De și drept urmare, noi alegem în partenerii noștri, în mod inconștient, exact acele tipare care ne sunt familiare. Și de aceea, de exemplu, un tânăr care a crescut cu părinți relativ distanți, evitanți, reci, Va fi foarte atras de acele fete, de acele part posibile partenere care sunt la fel de uh, distante, greu de cucerit, interesante astfel. Care, de fapt, reproduc în mare măsură tiparul de atașament și de iubire cu care este obișnuit. Însă își va dori de la aceste partenere să-i ofere tocmai căldura și afecțiunea pe care, care n-a avut-o, pe care, avut care și-a dorit, și dorit în copilărie. Și iată cum se nasc problemele și tensiunile și durerile în cuplu. Ce să înțelegem este că ar trebui să ne descoperim înainte să facem pasul acesta și să ne vindecăm aceste răni. Ceea ce nu este foarte confortabil pentru că nu recunoaștem că am avea astfel de răni. Decât dacă, într-adevăr, familia a fost uh, complet disfuncțională, da, vorbim iată despre și uh, mă gândeam la acele uh, fete care se căsătoresc cu uh, parteneri, <gători> alcoolici sau violenți, tocmai pentru că au avut în familia lor. Așa cunosc ele, da? Așa a, se tiparul, se tiparul. Exact. Da. Violența domestică, abuzul, acolo să zicem se că... transmite cultural, adică se, tra se învață, se transmite de la o generație la alta. E tiparul cel mai familiar exact. pentru, pentru copii și, drept urmare. din familie abuzive, copiii exact. fie devin victime. Ale asumate cumva inconștient, fie devin abuzatori la rândul lor. Spuneam că în contextul acesta o persoană care este educată, formată va apela la psihoterapie, va apela la uh, vindecarea de care are nevoie pentru a nu se implica într-o relație de genul acesta, urmărind tiparul pe care îl cunoaște cel mai bine. Însă, în general, spunem că nu avem probleme și urmăm exact această acest trasteu. Și descoperim, după puțin timp împreună, când uh, tot entuziasmul la inițial s-a mai domolit, când am, când am trăit, așa-mi epuizat în drăgostirea, că sunt o mulțime de lucruri care ne deranjează la partenerul de viață, că sunt unele lucruri care uh, ne rănesc, nu ne plac. Intrăm într-o etapă pe care uh, psihoterapeuții o, o numesc uh, lupta pentru putere în cuplu, ceea în care hotărâm și uh, luptăm pentru uh, cine are prioritate, cine decide anumite lucruri, uh, cum se vor desfășura in, uh, interacțiunile dintre noi. Uh, iar această etapă este una foarte dificilă, este una în care multe cupluri se despart, fie că e vorba uh, de o relație uh, uh, în care s-a ajuns până la căsătorie, adică deja au o instituție la bază, fie că este o pur și simplu de o relație de cuplu care a durat o anumită perioadă de vreme. Această etapă e cea în care ne spunem nouă înșine ne deschidem ochii. Și dintr-o dată iată, te uită persoana asta pe care eu credeam că are luna la picioare și stelele în mâini, este de fapt o persoană în care m-a înșelat, care a purtat măști, care s-a comportat într-un anumit fel. În realitate însă, pe Tot măsură ce ne cunoaștem unul pe celălalt și ne descoperim în vulnerabilitățile noastre, tocmai pentru că ne-am ales unul pe celălalt deseori după niște uh, criterii inconștiente care ne reproduc tipare de relație care deja ne-au rănit, Intrăm în defensivă, ne simțim atacați, ne simțim răniți iarăși și, drept urmare, la un moment dat putem să ne aflăm în cuplu în situația în care ne apărăm unul de celălalt, iar mecanismele noastre de defensive sunt deseori îndreptate spre a răni pe celălalt, Acum. tocmai pentru a nu fi eu rănit. Ei bine, în această etapă ajută enorm de mult să conștientizăm care ne sunt rănile proprii, să conștientizăm care sunt acele tipare disfuncționale de, de relaționale pe care le-am purtat cu noi, să ne recunoaștem foarte bine nevoile, să recunoaștem că uh, unul din procesele esențiale de descoperit în cuplu este acela al proiecției. Adică, fiecare dintre noi... Vedem un partener, în celălalt ceea ce știm că este... Exact. Și nu reacționăm noastră. față de partenerul de viață în sine, ci reacționăm de față, față de, de noastră. proiecția noastră asupra partenerului. Ceea ce ne imaginăm noi că partenerul gândește, spune, face, ar vrea să spună, ceea ce ne este nou deja familiar. Nu sunt rare situațiile în care un partener de viață reacționează amintindu-și un eveniment din trecut, din, din, din propria copilărie față de partenerul de acum și celuilalt îi se pare că toată reacția e exagerată, că nu înțelege de unde vine, ce s-a întâmplat. Și în chiar este, care nu doar că îi se pare. Nu? Tocmai da. pentru că vine din percepția pe care tu ai asupra unui eveniment pe care l-ai trăit cu intensitate maximă și îl placezi în dreptul celuilalt. De exemplu, o persoană care a crescut cu un părinte foarte critic acasă, care a crescut cu Perfecționist, a, a, a, ideea că nimic nu este suficient de bun, că trebuie să mă străduiesc foarte mult ca să merit să fiu acceptat, iubit, apreciat și că oricât de mult m-aș strădui, întotdeauna va mai fi ceva în plus ce ar trebui să fac pentru a fi și eu iubit, pentru a merita să fiu iubit. O astfel de persoană va reacționa foarte rapid și foarte puternic la ceva critică din partea partenerului. Iar partenerul de viață, care e posibil să fi crescut într-o familie mult mai degajată, poate într-o familie mai lesefer, așa, care nu s-a preocupat foarte mult de cine ce crede despre celălalt, va fi adreptul surprins. Pentru că îi se va părea foarte natural să exprime sau să transmită un feedback negativ pe o situație care nu are nicio miză ca de exemplu, felul în care sunt așezate uh, canapele în casă sau orice, iar pentru partenerul inițial e o problemă uh, de viață și de, de viață moarte. Și de moarte. Da, e, e esențială pentru că îi transmite un, un mesaj care de fapt nu vine de la partener, ci vine din istoria lui, n-ai făcut nu nimic bun. bun, nimic nu este suficient de bine ca să, ca să fii mulțumit, nu te pricepi să faci nimic bun, nu ești valoros, nu meriți. Și, drept urmare, reacționează foarte vehement față de aceste mesaje, care sunt proiecțiile lui asupra ceea ce s-a întâmplat, nu intenția reală partenerului. Iată cât de complicate sunt lucrurile, uh, care, aparent, uh, par simple experiențe de viață într-un cuplu. Da? Și pe care deseori le, și, și le, le și, ignorăm, um, poate, da? Sau... Trecem sub uh, eticheta unor uh, um, stereotipuri de, de gen obicei. Da? Femeia asta este cu adevărat isterică, așa sunt femeile mai sensibile. Bărbatul ăsta este neimplicat, așa sunt bărbații mai neinteresați și absenți din viața cuplului. În realitate însă și evitarea, ca și reacțiile emoționale explozive sunt mecanisme defensive prin care încercăm să apărăm ceva vulnerabil din ființa noastră. Soluția care ar fi strict pe uh, strict situația asta. Soluția strict pe situația asta funcționează în felul următor. Bine, evident că nu există o soluție standard și că fiecare situație dar are când, când ei, Dar când regăsim aceste vulnerabilități în viața noastră, alte vulnerabilități, ajungem poate în cuplu chiar la o situație tensionantă, tensionată din care nu știm sigur dacă vom mai ieși și ce se va întâmpla cu al nostru cuplu. Există o direcție pe care să um, o luăm? Una dintre uh, direcțiile esențiale pentru astfel de situații este aceea conștientizării propriei istorii de viață. Este momentul acela în care descoperi că uh, lucrurile care te dor au de face mai mult cu tine și cu istoria ta personală decât au de a face cu partenerul de viață. Nu că partenerul de viață este absent și nu, și nu are niciun raport, ci că el este factorul declanșator pentru o serie de gânduri și de emoții care au de-a face mai mult cu ceea ce ai trăit deja. În momentul în care tu ca persoană conștientizezi lucrul ăsta, poți învăța să exprimi aceleași dureri, aceleași nevoi neîmplinite într-o manieră care să se facă înțeleasă. Pe de altă parte, în momentul în care... Uh, învățăm toate lucrurile astea despre noi înșine și despre parteneri, avem ocazia să discutăm despre ele, nu când se uh, ivește conflictul, ci în momentele de calm și de relaxare. Să ne cunoaștem suficient de bine, să ne povestim istoria personală suficient de mult, încât într-un astfel de moment și noi și partenerii să, să fim capabili la un moment dat să spunem stai puțin. Avem o iluminare. Da, exact. Lucrul ăsta e mai puțin despre canapeaua din bucătărie, despre altceva hai să vedem despre ce este. Și asta cere antrenament, cere conștientizare, cere deschidere, cere uh, disponibilitatea de a te vulnerabiliza. Ori asta este o discuție pentru o altă emisiune. Exact. Și mă gândeam acum, în contextul acesta în care tu, ca soție, o iei foarte în serios și este foarte bine, să ar putea ca soțul tău să perceapă diferit lucrurile, să nu considere că este atât de gravă problema asta și că ar putea afecta cuplu sau căsnicia, și să nu privească necesară o discuție atât de deschisă, de... pentru că îl vulnerabilizează. vulnerabilizează, pentru că îl așează și pe el în postura aceasta de a trebui să răspundă la fel. După um, cum spuneam, um, cele mai multe dintre Problemele grele ale cuplului se uh, rezolvă <laughs> și se dezbat și se discută în momentele detensionate, nu în momentele de criză. În momentele de criză facem managementul crizei, adică încercăm să găsim acele soluții care ne ajută să ieșim de acolo, din, din situația aceea extrem de tensionată. Uh, ajută foarte mult să avem construite. Suficiente uh, straturi, poduri. suficiente poduri în relația noastră, încât, pe criză maximă, pe să, fim să fim conștienți că relația asta e atât de importantă încât merită să mă gândesc de două ore înainte să spun ceea ce am de spus, merită să depun un efort suplimentar. Pentru că, deseori, când suntem um, într-o situație de tensiune și de criză, um, intervine și un astfel de o astfel de analiză economică la nivel psihologic. Când știu că o relație extrem de valoroasă, apare și o mică frână. Pentru că altfel, în relațiile de criză, intrăm intrăm pe tipare automate de a acționa pe acele tipare comportamentale care, care vin din zona creierului care se ocupă de emoții adică din, din zona migdaliană și în acea zonă nu există tipare complexe de comportament nu avem raționamente despre ce valoare are celălalt ce valoare am eu și care-i respectul și așa mai departe în acea zonă avem trei tipare luptă fugă sau îngheț și acestea trei se manifestă diferit oarecum. Lupta poate însemna și luptă verbală, pot țipa, pot să manifestă într-un anumit fel, pot să distrug obiecte, pot să ajung până la violență fizică. Fuga poate însemna o evadare de genul peretelui de... Da. Din, din relație, din de care eu mă, mă ascund și am, am fugit din conflict imediat, spun da, foarte bine, așa cum zici tu, dragă sau... Și, în și... nu este același lucru? Înghețul este situația în care nu știu ce să spun, m-am blocat. M-am blocat pentru că mă surprinde, pentru că, complex, pentru că emoțiile pe care le simt sunt atât de puternice încât. atât de diferite, Da, încât mă, mă, mă țin pe. Uh, uh, pe o stare de șoc. Amorțeală și șoc, da. Uh, ce mai adesea, copiii se blochează în fața părinților care au o criză de furie. Și părintele are senzația, copilul ăsta meu uite ce cum mă ignoră, nici nu mă bagă seamă, Noi nici e nu e spune nimic. Iar copilul este efectiv în friză, în stare de îngheț, se uită la părinte și nu știe cum să reacționeze. Ni în se întâmplă și în cuplu. O, merită să, să discutăm și acest aspect, mă uit la ceas, mai avem doar 20 de minute și mai sunt atât de multe lucruri de discutat, poate, poftiți. Dar ca a. să ne întoarcem înapoi tot exact. ce am discutat până acum, toate aceste abilități, să da te cunoaște pe tine, de a înțelege care sunt vulnerabilitățile, de a înțelege cum să exprimi o anumită durere sau problemă, toate Inveți. astea se Invață. învață. învață... Așteptarea este să înveți? Se învață în familie, bine în familie, înainte de a începe o relație de cuplu. Cu cât am reușit să dezvoltăm mai mult adultul sănătos din noi, acea persoană care în fața unei crize spune stai puțin să mă gândesc despre ce vorba, stai puțin să, să văd dacă este despre mine sau despre altcineva. Pentru că copilul suf suferă, în ghilimele, se află într-un stadiu în care uh, e egocentric, toată lumea se învârte în jurul lui. Dar adultul crește și înțelege că lumea nu se învârte în jurul lui Că nu se învârte nici măcar în jurul tuturor oamenilor Că se învârte în jurul unui alt obiect uh, Însă și... un adult sănătos e, un adu e o persoană care poate să nuanțeze Să diferențieze Să spună toate lucrurile astea Au de face și cu mine, dar nu sunt numai despre mine Toată supărarea partenerului meu Are de face și cu mine, dar ești despre altceva Hai să investigăm uh, Eu știu cu ce valoare personală am Știu ce pot dărui în relația asta Știu cu ce vin știu care sunt calitățile pe care le pot pune, știu ce pot să-ți dau ca să te ajut. Acesta este adultul, așa gândește el. Pe când copilul este acela, acela speriat care îi spune A, orău, partenerul meu s-a supărat pe mine, uite cum mă, uite cum mă acuză. Cum mă acuză. Uh, asta înseamnă că nu sunt bun de nimic, asta înseamnă că nu nici am este să încerc și, și intră în criză. Și de regulă este adultul care în copilărie a avut nevoie de a fi în centrul atenției și nu prea a fost. Da. Sau nu a fost într-un mod sănătos. E posibil, da. da. Poate fi și un adult care n-a avut limite niciodată și care devine, care devine adesea, un copil exact. care n-a avut limite și care devine un adult narcisic, care, care îi se pare că toate lucrurile se cuvin. îi se cuvin într-un fel sau altul și care face ca orice discuție să devină despre el sau despre ea. Um, există diferite tipare, diferite feluri de a aduce copilul uh, trist, copilul lezat, copilul rănit, copilul necăjit într-o relație de cuplu. Și uh, asta înseamnă că n-am învățat mare lucru despre cum ne dezvoltăm adultul sănătos din noi. Or, lucrurile acolo. astea se învață și cu cât avem șansa să dezvoltăm mai mult acest adult sănătos, cu atât adultul sănătos din noi poate recunoaște adulții sănătoși din ceilalți. Și drept urmare, și apropo de chimie, bună. se va simți atras într-o măsură mai mică de de un Persoane copil, nepotilite. de un copil care, în ghilimele, da. de copilul vulnerabil din celălalt. Și ne? mai mult se va simți atras de, știu eu, de, de un adult care are și el niște probleme, dar, dar e mai adult decât s-ar fi gândit inițial. Cu alte cuvinte, putem învăța unele lucruri, nu e sigur că putem da cu totul. Cu siguranță nu ne vom alege partenerii la modul foarte rațional. Mai degrabă vor exista întotdeauna unele zone ale noastre care vor fi vulnerabile, însă felul în care reacționăm la ele se schimbă pe măsură ce învățăm și dezvoltăm competențe uh, de, de a relaționare cu propria persoană și de relaționare cu ceilalți. Este foarte important lucrul acesta, exact cum spuneați, să ne cunoaștem, să știm cine suntem înainte să avem o astfel de relație. Referitor la acest subiect, este indicată consilierea premaritală, pentru că tot vorbim despre alegerea partenerului de viață și vorbiți la modul acesta cât de important este pentru un părinte să transmită aceste valori, educându-l pe copil la, la modul acesta observând mai întâi în familia lui funcționalitatea cuplului, frumusețea, armonia din, din comunicarea părinților lui. Aferin și cât mai multe modele exact. pozitive de relație. Exact. Dar câte familii sunt de genul acesta? Din nefericire. Nu știm. Da? Nu putem vorbi acum despre un, un procent care da, într-adevăr în felul acesta funcționează familia. Sperăm să existe din ce în ce mai mulți oameni maturi emoțional care să poată comunica de maniera aceasta și să se, tot să învețe cum să, cum să comunice și să și exprime iubirea în interiorul familiei. Însă, în condițiile în care nu am avut parte de astfel de familie. O consiliere premaritală ne poate ajuta în alegerea partenerului? Pentru că mă întreb dacă în familia mea lucrurile nu funcționează foarte bine, ce pot să-i transmit copilului meu? Oricât m-aș trădui eu, nu pot singură ca mamă sau singur ca dată. Cu siguranță orice model pozitiv este binevenit, orice inițiativă de educație în această privință este extrem de valoroasă. Avem nevoie de educație pentru relații la modul general. Pentru că din nefericire ni se întâmplă să nu știm sau să nu fim destul de uh, deschiși, destul de competenți, destul de educați încât să ne formăm relații de prietenie, relații de uh, colegialitate uh -huh. sănătoase. Cu atât mai mult o relație de cuplu care este uh, carteziană pentru existența uh, unor persoane care s-au angajat pentru o perioadă lungă de vreme împreună. Drept urmare, nu numai că e necesară, dar ar fi binevenită să se întâmple chiar și pentru acei tineri care nu se află în relații de cuplu. Pentru că a înțelege ce se întâmplă în dinamica dintre tine și un partener te pregătește mai bine să faci față în situația în care te întâlnești cu potențiali parteneri sau în situația în care îți începe astfel de relație. În momentul în care suntem conștienți și ne așteptăm că la un moment dat, etapa aceea inițială, entuziastă, îndrăgostită, exuberantă, să se epuizeze. Când acest lucru se întâmplă, nu suntem dezamăgiți, nu ne imaginăm că um, partenerul respectiv nu mai este potrivit, pentru că sunt unele persoane care trăiesc din um, emoția aceasta, sunt... Uh, își definesc valoarea relației pe, pe baza uh, emoțiilor pe care le simt. În momentul în care chimia s-a cam uh, uh, redus. Uh, redus sau s-a disipat în relație, consider că relația s-a epuizat, persoana respectivă nu mă mai iubește, abandonează relația și au de la capăt. Și rămân veșnici prinși în, în, în, etapa, în faza inițială a unei relații până când uh, ajung spre finalul vieții să spună, am avut o, o mulțime de relații, niciuna n-a fost potrivită, niciuna n-a fost suficient de bună. Momentul în care uh, Chiar? tinerii sunt antrenați și se așteaptă că la un moment dat relația va trece printr-o perioadă dificilă pentru a reconstrui altceva. Iar acest altceva este o relație de lungă durată, este stabilă, pre -pre presupune niște uh, sentimente, niște exprimări emoționale care depășesc uh, faza emoțiilor complexe și intră în în complexe de emoții, adică în mai multe emoții stabile, de lungă durată, care nu se mai simt atât de puternic, dar care sunt, sunt mult mai uh, stabile Stabil și mult mai de, de suport. Pe de altă parte, însă, uh, educația pentru o relație de cuplu presupune și a învăța acele abilități care te fac pe tine ca persoană. Să te dezvolți în așa fel încât întotdeauna să ai ceva proaspăt și nou de adus în cuplu și în același timp să te deschide spre celălalt, așa fel încât întotdeauna să cauți ceva nou și interesant în partenerul Vorbiți de despre menținerea misterului. Într-un fel, să S -s -s de despre schimbările descoperim. care au loc. Pentru că ați spus că noi ne schimbăm și fiecare persoană adultă este conștientă de schimbările care au loc în viața noastră și de dinamica cuplului până la urmă. Schimbările la... sunt ine inevitabile. Însă creșterea și dezvoltarea este voluntară și cu efort. De schimbat ne vom schimba cu toții, nu cu toții vom învăța ceva din asta. Nu cu toții vom căuta să, să luăm această schimbare și să facem treaptă pentru ceva mai bun, mai nou, mai interesant, mai mare, mai relevant ce pot învăța și ce pot face să devină parte din mine. De asemenea, relația de cuplu de lungă durată este și va rămâne întotdeauna de succes dacă există un echilibru bun între atracție și uh, explorare în între lucrurile care ne țin împreună atașați și lipiți la bine și la rău, și acele lucruri care ne fac să ne permitem unul celorlalt să explorăm diferite zone și să ne vedem unul pe celălalt de la... Nu de la o distanță enormă, nu de la distanța care ne face să ne părăsim de la acea distanță în care îi permitem celorlalți și spațiul personal, intim, în care se dezvoltă, și, se caută pe sine și, și, și pe direcția -l aceea să-l descoperim. Să -l descoperim. Da. da. Deci acolo unde el se dezvoltă de unul singur. Exact, da. da? Și descoperim în pe care el, ce... arată și nouă și iar și Creștem împreună. Uh, unul dintre parteneri, de exemplu, își poate căuta un hobby nou și are o seară pe săptămână în care se duce și uh, exersează un sport, o, o muzică, o. Și după aceea vine acasă și povestești entuziasm despre asta și într-o te simți din nou atras de, de persoana respectivă, pentru că e plină de viață, e vitalitatea acolo, este ceva interesant, e ceva ce n-ai cunoscut încă, la persoana pe care o cunoști ca pe propriu buzunar din alte puncte de vedere, însă, pe, care pe de altă parte rămâne un fel de mister pentru tine, pentru că lumea interioară a fiecărei persoane este infinită. Este interminabilă, o creștem mereu, o dezvoltăm cu fiecare cunoștință, cu fiecare experiență de viață. Treptumare nu putem spune că am cunoscut pe deplin pe cineva, nici măcar după ce am împărțit o viață întreagă, o relație de cuplu. Aceasta în condițiile în care cuplul funcționează corect, normal, da? Când fiecare vrea să... Da. Și când fiecare vrea să descopere pentru sine, când primește libertate din partea celuilalt, atunci, într-adevăr, poate descoperi și poate să se întoarcă pentru a-i arăta celuilalt. Dar când nu există această libertate, când nu există acest interes pentru explorare... Uh s-ar putea să ajungem la plafonarea aceea și la concluzia că da, ne cunoaștem foarte bine, nu mai găsesc nimic interesant la tine, nu mai găsesc nimic interesant sau nu mai găsești nimic interesant la mine. Și asta se că... pierde din vitalitatea Vitalitate. fiecăruia, din energia fiecăruia. Dar la un moment dat, orice relație ajunge într-o etapă la uh, faza aceasta de stagnare, orice mă gândesc relație... acum la mămicile care nu de puține ori sunt frustrate de faptul că nu mai fac nimic interesant uh, sau interesant pentru lumea adultă, pentru că este interesant pentru copii uh -huh. tot ceea ce fac mămicile și este fascinantă uh, relația aceea între mamă și copil, dar pentru soț poate nu mai e la fel. Se pare că perioada copiilor foarte mici, perioada în care apar copiii, mai ales atunci când sunt câțiva copii, deci o perioadă de lungă de timp în da, care avem se, cel puțin un, un bebeluș sau un copil da. până în 2 ani, este una dintre perioadele cele mai tensionate și mai dificile pentru cuplu. Pentru că, într-adevăr, cel puțin unul dintre parteneri, dacă nu ambii, își consumă masiv energia uh, și resursele personale pentru creșterea copiilor și rămâne foarte puțin timp, energie pentru reconectare. Și uh, există studii care spun că dacă în primele șase luni de viață ale copilului cuplul nu se regăsește, nu se reconectează, adică nu își redefinește cumva relația care va fi evident uh, diferită, cu puțin dar... timp disponibil, cu puțină energie și așa mai departe, dar să fie ceva care de, ne, ne regăsește, cuplul uh, are de suferit pe termen lung de altfel, perioada aceasta este și e, corespunde de obicei și perioadei de după doi ani de la e, începutul, de la debutul cuplului și drept urmare s-ar putea să se suprapună și cu lupta pentru putere din cuplu și cu toate tensiunile și respective unui copil. și atunci e, rețeta dezastrului e acolo dacă nu suntem conștienți și implicați activ să, să ne menținem relația, să ne conectăm unul la celălalt să ne întrebăm unul pe celălalt ce simțim cât ne e de greu, de ce avem nevoie. Și atunci aici revenim la ideea respectivă că uneori e nevoie de un sat întreg să crește un copil, că <laughs> neapărat că cu plunea nevoie de puțin ajutor măcar pentru ca să-și găsească câteva resurse pentru, pentru a se reconecta și a se regăsi. Presupunem că acest copil a crescut. A ajuns adolescent, este un tânăr care vrea să își croiască propriul drum în viață. Ce? repere, îi dăm pentru alegerea partenerului. În primul rând, cred că un, un element esențial pe care uh, aș vrea să subliniez în legătură cu educația pentru relația de cuplu a unui copil adunș, ajuns la adolescență, este că această educație se face de-a lungul copilării. Că nu ne apucăm să transmitem în marele lecții de viață în două discuții fundamentale, când am plinit 18 ani cu adolescentul nostru, când s-ar putea deja să fie într-o relație uh, de cuplu, uh, eventual care se va dezvolta într-o relație de lungă durată. Mai târziu există suficiente relații de lungă durată care au debutat în adolescență. Uh, Ei bine, uh, discuțiile acestea se uh, petrec, lecțiile se predau lecții, întreaga copilărie de la cele mai mici vârste, când copilul observă pentru prima dată primele atinge, primele săruturi între părinți, drăgălășenia, gingășia, comunicarea, genul acela de mesaje nevorbite care se transmit între părinți și pe care copiile Sefizează. intuiesc, le sesizează ușor și astfel se simt în siguranță în umbra relației părinților lor, înglobată fiind și relația lor cu părinții după aceea, până la situația în care atunci când copiii deja au intrat în adolescență, vorbim despre cum va fi atunci când vei avea o relație, când te vei căsători, când ce îți dorești, cum visesc ca lucrurile să se întâmple, citim împreună cărți, ne uităm împreună la filme și discutăm despre ce au făcut uh, ușor sau ce au făcut mai greu uh, personajele respective, care a suferit mai mult, care i-a fost mai greu, uh, care a luat cea mai bună decizie și de ce a luat decizia aceea și cum s-a simțit, cum crezi tu că s-a simțit. Toate aceste discuții care aparent nu au miză directă, sunt cele care transmit uh, copilului valori. Pentru că în momentul în care suntem părinții fericiți au unui tânăr adult care deja este într-o relație sau, sau uh, intră într-o relație posibil, nouă, să avem rolul de suport. Adică rolul de a fi acolo pentru uh, copilul nostru, de a-i transmite mesajul că îl susținem orice s-ar întâmpla în orice condiții și de a avea încredere că lecțiile pe care le-am transmis s-au interiorizat. Pentru că implicarea activă a părinților în alegerea partenerului de viață nu este o idee sănătoasă pentru adult. <laughs> Adultul are nevoie deja să fie capabil să ia apropie de decizii, pentru că sunt deciziile cu care va trebui să trăiască o viață întreagă. Și libertatea pe care o acordă părintele tânărului adult de a alege singur este de fapt construcția întregii lui copilării, adolescenți și așa mai departe. L-a învățat să decidă singur, l-a ajutat să uh, facă alegerea cea mai bună, să știe ce are de ales. De și făcut. chiar dacă la momentul de față eu ca părinte nu văd sau nu înțeleg ce anume l-a atras la un partener, de ce l-a ales pe acesta și nu altul, poate nici nu face plăcere foarte mult, uh, sunt îngrijorat sau îngrijorată ca părinte, ca mamă, ca tată, uh, um, cu privire la ceea ce se întâmplă, impactul cel mai mare la modul pozitiv pentru copil îl are suportul meu. Adică ideea că, pe care o transmit În mod activ și conștient copilului Că voi fi aici Indiferent ce se va întâmpla Că te iubesc suficient de mult Încât să fiu alături de tine Chiar și când nu-mi place ce decizie ai luat Chiar și când nu sunt de acord cu toate lucrurile pe care le-ai ales pentru tine Pentru că tu contezi și ești suficient de important pentru mine Încât să accept că sunt un lucru pe care nu le înțeleg Sau care nu-mi place acum Pentru că mai târziu s-ar putea să descoper Că lucruri pe care... Uh, eu nu le-am înțeles, care mi-au plăcut, persoane care, de care am fost îngrijorată au devenit, de fapt, resurse și suport pentru copilul meu. Într-o altă măsură, într-un alt fel decât m-am așteptat. Pe de altă parte, implicarea la modul uh, feedback-ului extrem de negativ pe care unii părinții îl, îl transmit copilului privire la alegerea unui partener are, de cel mai multe ori, un impact profund negativ asupra relației între părinte și copil. Chiar în situația Clar. în care relația aceea se, se, se destramă, copilul rămâne cu conștiința dezaprobării parentale, ba chiar, deseori rămâne acolo un loc de reproș din cauza ta s-a întâmplat asta, pentru că tu n-ai fost de acord, pentru că mai ai făcut să mă simt într-un amin fel, pentru că chiar dacă aceste reproșuri nu sunt cu totul realiste și valide, Cred ele că rămân. Foarte, foarte important aspectul acesta ca părinte să conștientizezi, pentru că tu ești într-o zonă de siguranță și ești neutru, ești obiectiv, să conștientizezi că nu este bună alegerea copilului tău, să știi că va suferi, să fie acolo în continuare pentru el orice s-ar întâmpla și să știi cum să intervii astfel încât să nu strici relația personală cu el. Pentru că miza, miza relației cu copilul este extrem de importantă. Este cea mai de lungă durată relație pe care o avem de-a lungul vieții. Cea, cea cu părinții noștri, mai ales în situația în care speranța de viață a crescut atât de mult, practic trăim până spre vârsta a treia împreună cu părinții noștri. Și drept urmare, a, și, și împreună, a, nu, a, noi ca adulți trăim Trâim. împreună cu părinții noștri până ce noi ajungem la vârsta a treia deseori. Și atunci, a, miza acestei relații se, va rămâne suportul și susținerea parentală. Mă întorc la părintele meu atunci când copilul lui mine este rănit pentru că știu că acolo am dragoste necondiționată, pentru că e tiparul pozitiv la care mă pot întoarce. În momentul în care părintele își retrage acest, acest suport necondiționat și îmi transmite în schimb un feedback negativ și condiționat, de genul dacă nu te desparte persoana respectivă, nu mai vii acasă, nu, sau când toate discuțiile noastre se învârt în, în jurul acestu, acestui subiect dureros, relația are de suferit și drept urmare, mi-este teamă să mă întorc atunci când sufăr. Ori, ca părinte, am nevoie să conștientizez că nu-l voi putea proteja pe copilul meu adul de toate rănile din viață. Că va lua decizii și unele dintre ele vor fi dureroase. Cred că și asim. că îl voi trece prin ele cu dragoste în necondiționată. Cred că ar fi fost interesant să reușim în această ediție, să vorbim puțin pe lângă acele tipare disfuncționale pe care le preia copilul sau tânărul adult, dacă a trăit într-un într cuplu, într-o familie disfuncțională, care ar fi fost sau care ar fi alte efecte ale eșecului părinților? sau cuplului din care face parte, părinții, familiei din care face parte. Sunt, cred că, lucruri foarte, foarte importante de menționat în, și în acel context. Suntem la final Haideți să punctăm câteva, câteva lucruri foarte importante pe care să le luăm cu noi din această ediție. Cred că, mi-am la început am vorbit despre cât de important este să învățăm pe parcursul relației, să ne conectăm din nou unul cu celălalt, pentru că, așa cum spuneați și cum știm fiecare, chimie aceea dispare. Avem nevoie de reconectare permanentă pentru că suntem într-o continuă schimbare. Da? Altceva? Și de asemenea avem nevoie să învățăm despre noi înșine care ne este valoarea personală, care sunt resursele cu care noi venim într-o relație, ce este valoros și pot dărui celuilalt, pentru că în măsura în care descoper ceea ce este valoros la mine, voi reuși în oglindă să văd ceea ce este valoros și la celălalt. Și de asemenea nu mă voi plasa într-o relație Potențial abuzivă pentru că îmi recunosc valoarea și nu voi considera că merit să fiu rănit, lezat, abuzat. Pe de altă parte, acele competențe care țin de intrarea într-o relație, de uh, transmiterea unui feedback pozitiv, de a-l descoperi pe celălalt, de a-i permite libertate celuilalt și în același timp de a-l investi cu încredere. Uh, acele competențe care țin de managementul conflictelor și așa mai departe, care se aplică în toate relațiile, sunt competențe pe care noi le învățăm de-a lungul copilăriei și adolescenței și care se, se aplică noi. de lungă durată în relația de cuplu. Și de urmare putem învăța, dar ceea ce învățăm nu este să alegem partenerul ideal, ci învățăm cum să construim o relație valoroasă și extrem de satisfăcătoare cu unul dintre potențialii parteneri cu care am putea fi compatibil și pe care le-am ales. Și nu în ultimul rând, așa cum spuneați chiar înainte cu uh, două minute aproximativ, să fim aproape de copilul nostru, indiferent de alegerea pe care o face, să arătăm că suntem acolo ca suport, ca sprijin permanent pentru el și că-l iubim necondiționat. Vă mulțumesc foarte mult, Cum vă mulțumesc arată? în numele ascultătorilor și telespectatorilor noștri pentru aceste gânduri și credem că sunt folositoare. Așteptăm cu drag într-o nouă ediție, suntem la finalul acestei emisiuni, vă mulțumim pentru atenție, pe curând, care vedere!